אני אוהב מיינקראפט, כי במיינקראפט אפשר לשרוד ובמיינקראפט אפשר גם לעשות דברים של יצירתות יצירתות, התכוונתי לי ליצירתיות יצירתות אז בהישרדות צריך לשרוד ומתי ששורדים זה קשה כי צריך לשרוד בטבע ויש זומבים וסקלטונים וספיידים וזה יצור קריפי אחד שמתפוצץ מאחוריך ולכן צריך תמיד לבנות בית ולהסתתר בלילה אבל הכבישים לא נושכים בבוקר, זה בסדר חוץ מזה, גם ככה מי ירצה לצאת החוצה בלילה? פעם אחת אני יצאתי החוצה מווילג' בל... באמצע הלילה ואז התקיפו אותי כל מיני מפלצות ובסוף נשאר מחיים אחד וסקלטון ירה עליי ומתתי לדעתי מיינקארט טוב יותר מרובלוקס קצת קצת, קצת, ממש קצת מיינקארט טוב יותר לא יודע למה, מיינקארט טוב טוב וזהו למרות שיש גם הרבה דברים חדשים במיינקראפט ש... שלא כולם מכירים האמת היא שכולם מכירים כי כל פעם שיוצא אבדייטה זה במיינקראפט רשום מקום ואז כולם יכולים לדעת איזה התקסה הזה ומה יש בגרסה <לתסה> החדשה הזאת כמו דגלים, צמר ועוד כולים לדברים מוזרים שאני לא אוהב להגיד עכשיו